بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توكؤت كانزليانا سمولتو لتفسير القران الكريم ايه 153 يا سوره آل عمران انا سامunyezungu wakati kuwalaumu waamini ambao walirudi nyuma na kake mpia mwan kujificha, akatukujificha mtume SAW amezungukwa na maadui huko katika vita vya Hunain. Wa Mwenyezi Mungu ividu tu saiduna. Kumbukeni nyo Islam waamini mnojidai upenzi wa Mwenyezi na mtume wake. Pale mlipokuwa mke milima wala taluna ala ahadin. Nawele hamuzunguuki hamzunguki kusikiliza wito wao yoyote. Walrasulu yad'ukum wa katim jum'a munyezungu anakuiteni bi ukhraku. Angana kuteni katika upande wenu wa pili wa kuweza kufanikiwa na kufuzuna kupata ushindi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mka yenu mnasonga mbele tu katika kukimbia na kutafuta vichaka mjitini. Faathabakum thabakum ghamman bi ghamm. sababu Mwenyezi Mungu kukulipeni huzni kwa huzuni muulizo mtumwa wake la kai la tahsan ilm nah huzuni ala ma fatakun juu ya kile kikosa wala ma asabakum na alkin wallahu khabirun bima taamalon na mwenyezi anayo habari ya yote mnayofanya thuma anzala alaykum min ba'di algham kisha akateremsha mwenyezi juu yenu baada ya huzuni na majonzi Amanatan nuhasa akakutumshieni amani ya usingizi usingizi ambao yaghasha taifa minkum. uliwavaa kikundi kati yenu katika wale waliojificha wa taifa na kikundi chengine, kad ahammatum anfusuhum kikawa kikulala, lakini kinashughulikia nafsi zao tu usalama nafsi zao tu yadunnu billahi ghaira haqqi wa Wakawa dhanniya munyezzimu munghu ambalo si haki. dhanna al jahiliya dhanna kijinka. kwa munyezimu munghu wapa ushindi wao Yakuluna. Wakajidai kusema hal lana min al min kwa ni sisi tuna lipi letu tuna wamuzi gani sisi qul waambie Inna amra kullahu lillahi. Uwamuzi muzi wote ni wake Mwenyezi Mungu lakini hawa si kweli waliokuwa kia sana kujidai kuwa hawana waamuzi wao yakuluna hal lana min lakini walikoku hakuna wakweli wote yukfuna fi anfusihim ma la Walikuwa lak walikoku ndani ya zao ndani ya nafsi zao woga ambao hawakuwa wa kwako yakuluna wakisema laukana lana min al-amri aw ma kutilnaa huna ngekuwa sisi tunaamuzi wote basi tusingaliuliwa hapa basi mwenyezi Mungu anasema qul waambie muhammed laukuntum fi buyutikum ajapo kama mngekuwa majumbani kwenu na wa kifo la bara zalldhina kutiba alaihimul qatl waangalije itokeza wale ambao wameandikiwa kwao kifo ila madajiihim waangalito wenyewe wakaja katika mahala pao wakuangukia hali ya kuwa kufa lakini mwenyezi wanafanya hivyo kwa liya betali allah ma fi sudurikum ili akidhihirishe kilicho ya nafsi zenu ambao ni unafiki waliumhisa ma fi qulubikum na akitakasha kilicho ndani ya nafsi zenu ambao ni imani ya ukweli Wallahu alimu bi dhati Na wa Mwenyezi mgu ni mjuzi wa yote aliyoganda ya ni nyoyo za viumbe wake Inna ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa al Hakika ya wale walioipa wa mgongo uitoa wa Mwenyezi Mungu wale wa upa mgongo wa Mwenyezi Mungu usiku walipambana wa ma kundi mawili ya wa makafiri inna mastazallahu ash hakika hao wametelezeshwa na shaytan wa na sheitani bi ba'dhi ma kasabu kutokana na baadhi ya makosa chuma. wala afa allahu anhum lakini ameisha wasamehe mwenyezi Mungu ao inallahu ghafurun halim mwenyezi ni msamehevu ni mpole ya ayu alladhina amanu aynim li muamini mwenyezi Mungu kikweli la takunu kal kafaru msije mkawa nanyi kama wale walio mkufuwa wakalu wakasema kasama dewanihim wakawambia ndugu zao idha darabu fil ardhi wakati wanatoka kwenda vitani wakawambia au kanu huzan, au wanapokuwa katika mapambano huwaambia laukanu indana ama matu hawa kutafuta maksudi kufa kuna watu wanakwenda kuchezea watu wapiganaji wanataka tafuta kufa maksudia engekuwa hapa pamoja na sisi kufa mamatu asagal kofa wa ma kotilu wala asagal maneno haya wanayasema wanayosema hayo li allahu dhalika hasratan fi qulubihim ili ayafanye mwenyezi Mungu maneno yao hayo ni ya msikitiko ndani ya nyoyo zao wallahu yuhyi wa yumi lakini ukweli wa mambo mwenyezi Mungu ndiye anaehuisha ndiye anaefisha haponi mtu kwa kutokwenda vitani wala hafi kwa kwenda vitani haponi kwa sababu hakwenda vitani wala havi kwa sababu kenda vitani wallahu ma taamaduna basiru. na mwenyezi yote mnayofanya anayeona wala in kutiltum fi sabilillah hakika kama mtakufa nyinyi katika kupigania taya mwenyezi Mungu au mutum au mkafa. kama mtauliwa katika kupigania vita vya mwenyezi au mkafa, la maghfiratun min Allahi wa rahma msamaha kutoka kwa Mwenyezi na esani khairum mimma yajummu ni bora kushinda yale mapato anayokusanya wala immitum au muttu na kama mtakufa au kutiltu au mtauliwa basi hamna kingine mtakakondea yenyewe la ilallahi tuhsharun kwa Mwenyezi tu mtakusanya njini. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anamliwaza mtume wake akimwambia fa bima rahmatim minallahi linta lahum kwa rehema inayotoka kwa Mwenyezi Mungu umekuwa mpole wewe Muhammad juu watu wako walau kunta fadhlan ghaliz alqalbi na kama ungekuwa fadhuli mwenye mzito wa moyo ghadabu kibri lam fadhlu min hawlik uangalikimbia wote hao masahaba zako akaepuka na karibu yako sasa kama ni hivyo kwa mujibu wa hayo fa'fu anhum wasamehe baadhi ya matelezo atakokuwa mateleza wastaghafir lahum wa msamaha, washawirhum fila amri na washauri katika baadhi ya maamuzi faidha azamta lakini ukishafikia kuamua kitu fata ala allah mtegemee mwenyezi Mungu Mashauri wape uwatake fikra zao lakini katika maamuzi usitegemee fikra zao mtegemee mwenyezi inallahu hibul mutawakkili hakika mwenyezi Mungu anawapenda wale kumtegemea in yansurukumullahu fala ghalibalakum ikiwa kaamua mwenyezi kukupeni ushindi hakuna kuwashinda wa in yakhudhukum amua ya ma faman ladhi alladhi yansurukum min baadihi nani atakayweza kukunusuru suruni baada ya mwenyezi Mungu kukuacha ni mkono wa Allah fali tawakkalil na kwa mwenyezi Mungu kwa kukutegemea kwa hivyo basi na wategemee wale waamini wama kana linabiy an hakuna haki mtume yote si haki mtume yote kuweka hakiba ya kipato wa man yaqulu na kayfanya hivyo kuweka akiba kipato cha pekee peke yake basi yaati ma ghal yauma al-qiyama atakileta hicho alchokificha siku ya kiyama Thuma tuwafa kullu nafsin bima kasabat kisha italipwa kila nafsi chomo ile chuma wa hum la yudlamun hali ya kuwa hawa hi aya inihibu fikra na wasu walilokuwa nalo baadhi ya wanafiki kwamba Mtume S.A.W amejihusisha na kitu katika gawaira zilizopatikana katika vita kitu ambacho ni wao baadhi yao waliokificha Sio Mtume S.A.W lakini Mwenyezi Mungu akaibainisha siri hiyo na akamtakasha Mtume wake kama hivyo alivyo sema katika aya hiyo ya Tukufu S.A.A. Afamanit Allah Mtume Muhammad anafuata radhi za Mwenyezi basi hebu tujiulizeni yule mtu ambaye anafuata radhi za Mwenyezi kama mbaa bi sakhatin Allah atakuwa sawa na yule aliyerejea na kutabu za Mwenyezi Mungu wa maawahu Ambaye makazi yake ni moto wa jahanamu wa biisa na mahala pa baya pa ni hapo si sawa hum waumini wa kweli daraja tunaenda Allah na watakuwa ni watu wa daraja za juu mbele ya Mwenyezi Mungu wallahu basirum bima yaamalon na Mwenyezi Mungu anayaona yote anayofanya waja Laqad manna Allahu 'ala almu'minin. Kwa hakika, bihaqiqah amwanahamesha munyezingu wa'amini id ba'atha fiihim rasulan min anfusihim pale alipopeleka ndani yao mjumbe anayotokana na jinsi yao Njumbe huyo yatuluwa alaihim ayatihi akawa ni mwenye kuwasomea aya zake munyezingu wayuzakiriihim na anawatakasha na tabia chafu wayaalimhumul kitabu walhikma anawafundisha kitabu cha Qur'ani na sunna yake wa inkanu minkablu la fi dalalim mubin ingawa hapo kabla walikuwa katika hali ya kutokuwa na muongozo wote wa wazi walikuwa katika hali ya upotevu wa wazi awalama asabatkum musiba basi pale ambapo umekufika nyinyi msiba kutokana na makafiri maadui zenu. Ambao msiba huo uliowafika nyinyi qad asabtum mithliha nyinyi mshawafikishia wao maadui mara mbili ya huo msiba uwafika nyinyi. Basi yinyi qultum nageuka mkasema anna hadha ilikuwa kuwaje haya. Qul wambie huwa min ind anfusikum. Hayo yaliowafika inatokana nafsi zenu. allaha ala kulli shay'in qadir. Hakika ka Mwenyezi Mungu yajua kila kitu ni muweza wama asabakum يوم يلتقى الجمان na yale yalikufikeni katika siku ya kukutana makundi mawili fa bi idhnillah siku ile ya kukutana makundi mawili ya makafiri na waislamu mkapatwa nyinyi majaraha mkapatwa vifo basi hayo fa bi Ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu na alifanya hivyo Mwenyezi Mungu sio kwa hajui waliaalame almu'minin ili awadhirishi waumini wa, wa kweli walialame alladhina nafaku nafila upande wa pande wapili awadhirishi wanafiki, wa kila ambao wanafanya unafiki wakaambiwa walialame alladhina nafaku wa kila lahum ta'ala ukatilu fi sabili llah ili awadhihirishi mwezi Mungu wale waliofanya unafiki ambao waliambiwa Njoni mpigane katika taya ya Mwenyezi Mungu. au mjoni angalau mtie fujo tu zogo muonyeshe wengi kuwa mimi ninaamini. Epo msipigane. Qalu na kasema kitala na'lamu qitala lattabanaakum. Ingekuwa sisi tunajua vita basi tuangalifu fuateni. Mwenyezi Mungu anasema hum lil ya wa Watu hao ukafirini siku hiyo akrabu walikuwa karibu mno mna hum imani kuliko walipokuwa katika imani yakuluna biafwaahim wamekuwa wakisema tu wakijisemea kwa midomo yao ma fi kulubihim, ambacho hakikuwemo ndani ya nyoyo zao wallahu a'lamu bima yaktumun na mwenyezi Mungu anawajua vizuri kuna kile wanaambacho wanakificha alladhina qalu atu ambao alisema lahiwani kuwambia ndugu zao wakaadu, wakajikalia wao wakaacha kwenda vitani Halafu wakambia, lawa ataruna, hawa, wa kwasimanga wanzao lau atauna kama wangetutii hawa waliokufa vitani hawa maqtulu wasangaliolewa qul basi wewe muhamadi waambie fadara'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin yepushieni nyinyi nafsi zenu kifo ili sife ponye msiefe kama tu mbaki katika uhai ikiwa nyinyi ni wasema kweli wa la tahsaban alladhina fi sabili الله. Na wala Musiwadhani wale waliouliwa katika taa ya Mwenyezi Mungu kwamba ni wamekufa bal ahya wa inda rabbihim yurzaqun lakini mashahidi waliokufa katika vita wako hai mbele ya Mola wao wanaruzikiwa farihina wamefurahia wanafurahia bima atahumu Allahu min fadlihi kilale thawaba Mwenyezi katika fadhila zake wayastabishuru billadhina lam yalhaqu bihim na wanajipongeza kwa kuwakaribisha na kuwafurahia wale ambao na nawa min halfi walio nyuma yao Wanawambia njoni zenu peponi ni njoni allah khawfun alayhim hakuna woga juu yao hakuna cha kuogopesha yao wala hum yahzanun wala tatfiqoh wao na cha kuhuzunisha chochote yastabishiruna bi ne'matin min allah watafurahia kwa neema ya mwenye Mungu wa fadhli na fadhila wa anna allaha la yudī'u ajran mu'minīn na mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya watu wema waumini malipo ya waumini wema haya yapoteze mwenyezi stajabu stajābu waumini wa āmanū wa laū wa mwenyezi na wa wake, wa mimbiwāki mim bādi mā asābahumul ba'da kufikwa na jaraha la kufiliwa na baadhi ndugu zao lilladhīna aḥsanū wale lahu atakū vizuri minhum mingone mwao wa taqaw wa nakamcha na munyezimu ameshawathibitikiwa hawa ajruna na malipo makubwa kabisa alladhina kala lahumu an-nasu wa ambao waliambiwa na wanafiki inna an-nasa qad jama'u lakum wa tu makafiri wameshajikusanya huko kwa ajili yenu fakhshawhum wa lakini wao maneno hayo yasiwashughulishe fazadahu imana يا الذي يزيدنا ايمان ونقصنا امبهل وكازيدنا الجسره وقال وقال وكسم حسبي الله ان يتطوشا سيس من نيزم مال وكم نؤمنه وكم تتمهاني هي اللهم ارزقنا صبر الصابرين اللهم ارزقنا صبر المتقين وارزقنا صبر المجاهدين واجرنا معهم يا العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله